Beraz, bi lege gurekin, eh, Maialen Iriarte, Euskal Egea Bildukoa, egunoan? Egunoan. Eta Joseba egiba Eajota, edo PNU-ekoa, egunoan? Egunoan, bai. Biak ere zuen alderdiko bozerra maileak lege e, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa biltzen dituen instituzioan, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan, autonomia estatusa eh, behitzea. Mo, izan zen urkuliuleen dakariaren e, promesetarik bat. Mo, frankismo ondoko transizio garaian finkatu zen e, gehienikako estatutuaren egeforma e, bat izanen da. Eta hilabete hauetako informazio garantzitsu bat. Berk badak bidasoa ez duena berden egin eantzeharkatu. Ba, bi alderdi abertzaleek, bera zeha jotak teha txibilduk, adostu duzuela, oinahi bat, testu horrentzat, autonomia indartu, eskumen gehiago ekajiz. E, Joseba Egibar zurekin hasteko, Gernikako Estatutua jadanik estelarik osoki aplikatzen, eskumen ez estelarik transferituak. Zertan beharrezkoa ikusten duzu e, testu berri bat? Ni guztu dut e, aipatu bezala Gernikako Estatutua indarrean egon badago, baina emantzezaken guztia estu eman. Eta horren arrazoia izan da ba, Gernikako Estatutua ez dala errespetatu e, Madrileko, Espainiko e, agintarien e, aldetikan. Da horrek naita eta nahi ez eskatzen du harreman eh, politiko berri bat gauzatzea. Zatik, e, ez da eskuduntza arazoa bakarrik eskuduntza gehiago ala gutxiagoeki bai, bada ere baino batepat harremana e, harreman berria politikoa errespetuan oinarritu beharrekoa. Eta horretan datza klabea eta ikustet estatus politiko berri horren e, oinarri eta printzipioak gero zehaztuko baditugu ere harreman politiko berri bat, errespetuan oinarritutakoaeta horrek eskatzen du esikitzen du, ba, sujeto politiko berria aitortzea era hogitzeko eskubidearekin. He, maialen e, Iriarte, EAJotaren autua autonomia modeloarentzat ez da berria. EH bildurentzat behau da berriago da. Euskal erritzak manera batez banatzen dituen instituzioen e, jokoan xartso sozialistenein, baita zergatik autu Bueno, ba, behira, e, berrogei urte eta gero, e, Euskal Herria Bilduk, e, sei zazpi urteko bizitza duen e, alderdi ezberdin ez osatutako e, ba, e, formazio politiko honek, ikusi zuelako, e, dagoeneko egitkarituta zeudela, hainbat eta hainbat e, egiturazko E, e, e, erakunde eta egiturazko egituraztuntako hainbat bide bagen euskala eta hortik abiatuta hasier lanean Euskal Bilduren barruan, eztabaida bat izan genuen e, nola batekin arabizkaia Gipuzkoa Nafarroa eta Ibarrri Euskaldarreko hiru lurraldeak, e, beti ere bertako herritarren e, erabaki demokratikoaren arabera, eta, eta beti ere herrialde e, bakoitzak e, ba, duen abiaduraren arabera. EH bilduren barruan edo zen kasutan badira aurretik ere. E, e, eraiki diren em, erakunde horien aldeko autua seratik zera, egin zutenak. eta Euskal Herria Bilun ondoren egin genuen ausnarketa izan zen, berrogei urte hauetan, batez ere haseran egiturak eta horrek lortu zuela herri honentzako ondola baiteko em, estruktura bat martxan jartzen, eta herri bezela balio zezaketen instituzio batzuk abiatzen. Beraz, pentsatu genuen ezin genio lamuzin egin e, Araba Bizkaia eta Gipuzkarako berri honen lanketari naiz eta jakin, bueno, baina farroa eta Ipar Euskal Herriko lurraldeak guretzatain garrantzitsuak direla, baina erabakia genuela e, lurralde bakoitzeko gehiengoen arabera eta herritarren nahien arabera egingo genuela prozesu hori eta bakoitzak behar zuen abiadura kontuan izan da. Gazteizko lehari biltzarrean ponentzia zegoen eta beraz erabaki genuen e, ba, buru beharri bertan lanean astea. Joseba egibar haipatzen zenuen eh, aheman behi bat, eh, hori da ez, eh, zuen adostasunaren eh, funtsa, non baita, espainarikkin eh? berdinen ahteko hagemana, eh, nazio izaera ere haipatzen duzue, eta erabakitzea eskupideari, pentsatzen dela, nolako bidea ikusten duzue, eh, autonomia erkitegoan, eh, zein EP emaitzen duzue, ba erabakitzeko eskubide horren aplikatzen edo hasteko bide, bide erraza ez da ez da izango baina e, kontutan hartzealdi badago gaur egun indarrean dagoen estatutoa ez dala bete e, bakarren batek galdezake eta hortikan aurrerago edo gorago dijoan eskaera reivindikazio eskubide bat onartuko al dute ez Azkenean, guk e, esaten dugu, e, autogobernua e, e, daukaguna zainduin behar deula, e, gaur egun e, indarrean dagon estatutoak ez du e, bere garapen osoa izan, guk esaten dugu, autogobernuk gehiago nahi deo. Eta gehiago e, eskatze esikitze horrek, esan nahi du e, gizartearen, edo bertako gizon emakumeen mesederako dala. Eta gehiago horretatikan, pasako bagina autogobernu osoa nahi dugu horrez esan nahi dugu ba herri bezala ere badaukagula heldutasun bat geure etorkizuna erabakitzeko e, gai garela eta eskubide hori jorratu nahi dugu beraz hau e, ez da eskaera soil bat baizikan herri batek bere azkundean ba, esigitzen duen traje berri bat E, ba, gutako bakoitzak ba, gazte geranean e, izaten dugu tala bat, eta e, gizon du edo emakume izaten garenean beste tala batzuk izaten. Dugu guk herri baten eta nazio baten tala bat daukagu. Tamainako e, traje juridiko politikoa behar dugu. Da horrek eskatuko du negoziatzea. Eta erabagitzeko eskubidea esaten dute ez dala existitzen baino esistitzen da. E, Azken egon suheto politikoak e, esistitzen diala aitortzen balima da, erria balima era, nazio balima era, etorkizuna erabagitzeko eskubidea berezkoa dute, bi konzeptuiek. Eta, eta boska kućiak ikusten dituzu... Nugu ditugu, bainan, e toki zengu bilean. Iusiko ditugu baina ikuste e, guk demokratikoki egin nahi dugunaaldehenbizi da legebiltzarrean proiektu bat jorratu oinarri hauen inguruan gero nahi genuke e, galdeketa bat egin herritarrei, esan ez zazu. E, parlamentuan burutu dugun, Lan proietu honen eh, inguruan ze iritzi duzu? Pentsatzen duzu hau izan daitekela gu guztio batzen gaituen proietua datozen zen belaunaldiei begira edo a, a, a marka Hau da, e, zu nahiko zenukena? Ba bai edo ez, esan dezazu. Guk egin nahi du konsulta abilitante bat o galdeketa argintzaile bat, ez? Da ondore negoziatu. Badakigu bidea luzea izango dala, baina bueno, herri eh, ekimen hoietatikan eh, ere, ba, abiatuz, hau da, galdeketa bat egin ez, baita ere dezakegu, argazki logiko eta konkretu bat gure herriaren e, naiaren barruan, Ba, erkidego Autonomoko, Irul Urraldetako Euskaldunek gizon emakumik zepetzatzen dugun jakiteko. Nik anera, Josebak esan du joenari erantzikoneizkiok zen bai gauza, ez da, berak esan du Gernikako Estatutua ez tala bete. Baina esango e, nuke, erantzikon nuke, eta usteet bera ere bat datorrela ez betetzearekin batera eta gauza bera gatatu zaion Aforroako Foru hobekuntzari ere Espainiako Estatuak behin eta berriro murriztu egin duela. Tribunalak erabiliz, hauzitekin konstituzionala erabiliz eta baita bere lege onierrizkoak erabiliz. Beraz, esta está la bete bakarrik baizik eta genuena murriztu egin dutela eta e, orduan e, guk ezin ez ditugu gure politika propioak gure legebiltzarrean geuk hautatutakoak e, Ez ezarri ez zergatik ez, bukatu ba, egiten dizkibutela koain batetan bukartutako erabakiak. Orduan, zentzu horretan uste dut, e, oso argi duki behar dugun laguziok eskubideak ezin direla banatu. Eta egin genezakela eskubide sozialen edo herri honek behar dituen hainbat eskubideren zerrenda luze bat, baina politikoki horiek ezartzeko gaitasunik ez palin daukagu zerrenda luze hortan, baina ez tala geratzen, ezta? Orduan, ikustu dut, egin dugun akordio honek ematen digula nolabiteko instrumentu bat polit e publiko hoiek guztiak politikoki implementatua alizateko. Beste la bilakatzen baitira e, momentuan momentuko estatuaren opari kasu batzutan eta opari horiek batzutan egiten dizkibute elektoralki komen iza eta beste batutan egiten dituzte ba, beste zirkustantzia batzuk tarteko. Eta kendu ere ba zirkustantzia horien arabera egiten dute. Eta horri honek hori ezin du dupermititun. Guretzako ezinbestekoa da gure politika publikoak e, ezarri alizatea gure emakumetak izonez en bizitza hobetzeko eta horretarako gaitasuna erabakitzeko ahalmena behar dugu eta hori den ekuse dut akordio hoatan jaso duguna. Bizkatzenzugetan da e, lehenago aipatzen genuen berdinen arteko agemana hori alaeren nek ez irudikatzen da espainiak onartzea olako aajeman mota bat olako printzipio batzuk e, mailaren irate zurekin segitzeko, ba, e, testu hau da Joanen da madrilerat, noizpait, eta ezeskoa gertatzen balitz zeh Bueno, egia da, horrez aurre daukagun estatua e, demokrazia gabeziaren eredun nagusietako bat dela Europan eta ezgera adibideak ematen hasiko asko anitzak eta gertu bertukoak eta uzkagulako. Ezta? Edo zein kasutan, e, nik uste dut, e, estatu horrek ere jakin-jakin behar duela, badaukala lurraldetasun arazo bat. Eta nik orain baino lehenago esan izan dut, araba bizkaia eta gipuzkoan lortu dugun akordio hau izan daitekela aukera bat arazo horri, nola baiteko konponbidea ematen azteko. Berdinetik berdinerako harreman bat nahi dugu, bai ez da posible mai baten aldean bi biltzeari bi alde bikotasuna deitzean batek besteak baino botere handiagoa balin badauka edo batek besteak baino gaitasuna handiagoa badauka erabakitzeko. Orduan, berdinetik berdinerako harreman bat nahi dugu dudarik ez dela. gertatuko den e, bueno, bai, Josebak lehen esan duen bezala galdeketa alduntza lebat egin eta madilera joan eta madrilek ez ezango baligun. Baina ikustedet oso e, konstiente izan behar dugula herri honen egin dugun lanaren balioaz. Eta zentzu horretan akordio honen balioaz ere bai. Ta akordio horren balioa e, ustedet e, e, bide bat egiteko E, erabilgarria izango zaigula beti. Beraz aurrera em, eraman, eman ditugun urratsak baliogarriak izango zaizkigula beti eta gero eta argiago geratuko dela eta e, akordio horretan bildu ditugunak egikaritzeko gaitasunik ezpaldin badaukagu herri honek ez duela aurrera egingo. Beraz ez etutuste edo zein kasutan bide hutsala izango denik eta egia da era berean pentsatu beharko ditugula biharamun horretarako urrats berriak eta biharamun horretan ballindeta ez ezkoa jasotzen balin badugu bi diaragun horretan egin beharrekoak ez da baina uste dut edo zen kasutan bidea aberasgarria dela eta bideak ezartzen dituela herri honek e, e, etorkizunera begiratzeko e, dituen beharrak Joseba Egibarzuk nola ikusten duzu hemengo adostasuna ezpalin bada Madrilan entzuna B planik bada no bon, ikusten plana dala a a plana hau da, e, landu ditugun oinarri hauen eskutik tekstoartikuladu bat e, gauzatzea, burutzea, eta ondoren herritarrei hitzea ematea. Ia egindako lana, o proietu hori babesten duten ala ez. Hau da, gupentzatzen dugu, herri e, bezala iritsi iritsigeala e, fase batea, o maila batetara nun, e, estadu egiturak behar Aurrerantzean gure etorkizuna irabazi eta ziurtatua li izateko, estadu egiturak behar ditugu. Baina, estadu egiturak ez dira oparitzen. Ez dira erosten. Egin behar sortu sortu, e, zaindu eta borrokatu. Eta nik uste dut, e, Madridak esan dezakela A edo B, da normalia esaten du, ezetz, ezetz, ezetz, ezetz, ezat ibehaiek ez estadu egituraik ez dute askatu nahi, baina jokok ez diogu estatuari e, ezarkendu nahi, bai geurea sortu. Dari nik uste dut, bide horretan, ba ema berreko urratsak izen berdutela, ba bai demokratikoaek noski eta erainkorrak eta ez pentsatu ba, hola, bat bateko e, librakuntza egun bat e, dagoenik, baizikian egunerokotasun horretan abertzaletasun horretatikan abiatuta herri bat e, egiten ari garela eta datu zen belaundialdiak ere egin beharko dituzena eta beharko dituzena bere pausa. Ez Ezeskoaren aurrean, ba pentsatzen dut bide bakarra dela oinarri bat batematea eta erantzun hori izango da legebitzarretikan izango da erakunden aldetikan da izan daiteke baita ere herritarren eskutik erantzun bat geure etorkizuna jorratu eta erekin nahi baldin madugu, ez dugu ostoporik onartzen izango ditugu, baina ostopoiek egin ditzeko nik usteet erabakitasuna badaukaguna. Nik usteetzen zuhortan erritarrek ematen duten erantzuna garrantzitsua izango dela da. Erakundeetatik eta eta instituzioetatik egindezak egun lana adudarik gabe garrantzitsua da, baina era honetako prozesu batean, estatu batek aurrez aurre ikusten duena herritar multzo izugarria demokratikoki bere etorkizuna erabakin nahi duena baldin bada askoz ere e, indar gehiago izango dugula ez da, eta orduan zentu horretan iruditzen zait garrantzitsua dela herritarrek ere barneratzea e, urratxauek emateko dugun beharraz eta beraien protagonismoak ze garrantzi izango duen prozesuanetan. Gaiunekin bukatzeko e, indar gehiago emaiteko akordio hori, eaiotan e, e, direla boz batzu, e, agertu direnak, ba, e, adostasont zabalago baten alde beste aldehdi batzu alderdi ez abertzaleak, edo ez euskal alderdi abertzaleak e, lotzeko testu hori, hori behar ezko da hori gabe ere iten alda, Joseba Egi Bach. Gostete bon, hori e, desiagarria dela, baina e, mundu guztia dauka bere eredua. Aldarri sozialistak eta e, aldari popularrak bere nazioa eraikita daukate. Bere nazio, nazio espainola, eta gaina nazio espainolaz aparte estadu egitura dute pentsamentua hori da. Orduan, be, behaiek e, kontua da, zabalduko duten ateren bat, e, bide demokratikoetatikan, baita ere, erri honek ere bere etorkizuna erabakide zan eta bere egiturak ba, sortu eta landu ditzen. Ordun aldarri sozialista jakin badaki, aldarri popularrak ere bai e, zer pentsatzen dugun, oinarri hoiek era bat demokratikoat dira aurkestu ditugunak. Eta Podemosek ere, elkarrekin Podemosek ere badaki. Beheraiek daukaten e, Indar Bakarra, Indarrakako txartean da, e, Espainian duten ordezkaritza horretaz baliatzen direla hemen es, ez ez Hau da, hemen erabaki nahi naiduguna, baino beraiek, beren nagusi politikoak handituz, eh, eta Kongresuan ez ezkoa esate balima dute, behar esate dute zertarako behar dugu eta hau alferra alferrik han ez emango bati gute. Ba, bueno, eh, soluzioa oso erreza da. Sosialistek eta popularrek ze emango diguten galdetu eta hori eskatu. Baina ez da, hoi, plantamintu demokratikoa eta podemosekin inberdago duna da, arkitu bere eredua erabat benetan demokratiko baliada eta subjektu politikoari aitortzen balima zaio erabakitzeko eskubidea, ba bueno, erabakitzeko eskubide horren ariketa bat egiteragoaz, ariketa bat ez, ez dugu haiek e, gabe EAJ presda aitzen araiaiteko. Bueno, e, go, alor bat badaukagu e, beraiekin hitzartuta, eskubide sozialena, baina, beitu ariketa bat eingo du kontrakoa. Guk zenbatzen dugu e, legebitzarrean E, oita sortzi, gehi emesortzi, berroita gara, ez? Jodezagun PNV-ek esaten dula, bueno, eindezagun bestez zenbaketa bat. Gu, e, aldare sozialista eta Podemos. Bi parlamentari gehiago. Oza, sea, bata transversala da, bate balio du eta besteak ez zergaitik. Gu ez algea erri honen e, ordezkari ere. Bueno, kontua da, bakoitzak nun daukan bere zutabe usiena. Errit jontan, edo beste herri batetan, edo beste nazio batetan. Da, ala guztiz ere, nik uste, demokratikoki eh, jokatuko balute, eh, uztarketarako eh, aukera legoke, Oinarri hauek itzartzeko, baina hori ba, sujeto politiko bat egon badagoela aitortu, ta, herri bat egon badagoela aitortu, hori ere ukatze baldimada ez dago konsensua zabaltzeko aukerari. Aregeiago esango nuke, badira alderdi batzuk kain zuzen ere nik betotzat joko nukeen hori onarri e, eta prinsipioak idazten asia horretik eta negoziatzen asia horretik maiganean jarri dutenak, beraz ez da errezainolako akordiotera iristera, zuka horretik e, beto bat ezartzen balin badezu ez. Edo zein kasutan ni ke baino lehenago ere esana daukat. Adibidez, elkarrekin podemos egin Josebak esan duen bezala e, bete behar eta eskubideen e, atala adostu dugu, baina beraien boto partikularrai irakurri ezkero ere, e, euskal derrigheltzaleak eta Euskal Herria Bilduk lortu dugun akordi hori zabaltzeko zeikolok aukerak daude. E, Josebak esaten zuen hilotik erabaki behar dutena da, bueno, hauteskunde ba, kanpaina nahin bestea ireratu zuten, erabakitzeko eskubide hori egikaritunai duten, edo ez duten edo orain zernolako beldurra sartu zaien, ezta? Beraz, e, egindegun akordiori zain duz, e, nik uste dut zabaldu daitekela. Hala ere, e, nik uste dut e, guk e, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako e, erritarren euneko ia irurogeia hor dezkatzen dugula, eta hori e, gehiengo haundi bat dela, eta gehiengo garrantzitsu bat dela, eta gutxiengo batzuk ekarrin nahi digutela, hain zuzen ere Josebak esaten zuen naren ildotik Espainiako estatuak beti ukatu nahi izan diguna, haiek sentitzen dutelako hemen gutxiengo izanagatik haien babesa, Espainiaren eta estatuaren babesa. Mailaren irarte zurekin segitzeko, ba, matematika pizkate eginduko da jenez gehiengo handi bat e, bazenutela, basoen bialderdiena hartzean, balio du estatu sarentzat, baina balio izan dezake ere augekonduen gaian, beraz urteko augekonduak, eh, ea txibilduk justuki eh, ea jotari proposamen bat egin dio uh, augekonduak elgahen artean adosteko, uh, zertan dira negoziazioak. Bueno, nik uste dut e, eta horrekontuetan sartu aurretik e, esan nahi nuke e, gehiengoa undi bat dala eta aspaldiko urtetan Euskalderri jeltzaleak eta bueno, ezkerra bertzalea edo ezker soberanista e, ordezkatzen eta jasotzen dugun Euskal Herria bilduk, e, bueno, ez dugula alakorik lortu, ez da? eta besteak-besteak beste akordionek erakusten duela, beste akordio batzuk posible direla. Eta nire ikuspuntutik herri e, honentzako baikorragoak diren akordio batzuk posible direla eta zergatik esaten dut ikorragoak ba beste gutxiengo horiek eta beste alderdi horiek beti Espainia dutelako buruan eta Euskalderri jeltzaleak eta Euskal Herria bilduk gure helburuen artean herri hau eta herri honen independentzia gure kasuan daukagolako buruan, ezta? Beraz, beste gehiengo batzuk posible direla erakutsi dugu akordio honen bitartez. E eta aurrekontuei dagokionez, bueno, aurrekontuei dagokionez Euskal Herria bilduk legea heldiagu hasi orduko esan zuen iruditzen zitzailagula, zentzu honetan dudan hildo horretatik herri akordioak egitea garrantzitsuga zela. Eta aurrekontuen momentua iritsi da, eta, eta aurrekontuak dira urtero-urtero, ba, lege biltzar batean ez da den, lege garrantzitsuena ez da, bide ematen diolako e, herrialde batek, edo kasuanetan araba eta bizkaiak, datoz horren urtean beharko duen e, dirutza eta bere politikak egiteko diru hori martxan jartzea. E, guri, e, eusko e, jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontuak, e, bueno, ikuspuntu ezberdinetatik ezta etzaizki guasegarriak iruditu, baina dozen kasutan, pentsatzen dugu, badaudela momentunetan premia zerantzun beharreko zenbait gai, premia zerantzun beharreko besteak beste kalean aldarri direlako. Eta, bono zentzunetan, proposamen bat egin diogu Eusko Joklaritzari, esanaz, Enplegu arloan eta pentsioen arloan aurrera urratze batzuk emateko gaitasuna baldin badaukagu, ba, guk austentzio biren bidez eta austentzioaren bidez aurrekontu horiek aurrera egiteko modua egingo genukeela, Baina beti ere, eta hori azpin nahi dut, e, ba, mai maiganean jardu ditugun e, alor horiei begira, erantzun bat emateko moduan baldin bat gaude. Hortan ari gara, eta ba, nike ezetzekula esperantza galtzen, eta e, gogotik lan egingo dugu hori horrela gertatu dadin, iruditzen zaigulako hobea izango dela araba bizkaia eta gipuzkoa rentzak, eta momentu honetan premial larria duten pertsona horien zaten. E, Eajotak ea, orain arte, azken ea, urtetan, azken bi ea, legealdietan azteko, ea, sozialistak izan ditu lentasunezko bidelagun edo parteide, sozialista espainolak, tokikoak, baina aldehti sozialista, jaren dugu, e, posible da Eajotak ea, aldatzea bere aliatuak, adibidez bildurekin egitea jatua, ba, zinez auge konduen gaian, edo modelo ekonomikoak sobera sobra bujuntuzue algarenganik. Ni ikusten, modelo ekonomikoaren e, aitzakia e, da diota aitzakia sarritan erabiltzen dela guk. E, osatzen dugu Alderdi Sozialistarekin eta bi aurrekontu hoiek aipatutakoak hoiek Alderdi Popularra izan da, bueno, Plazardien jarri izan izanden bakarra eta beiekin egin negoziatu da e, ba, bueno, akordio bat, ez? Oain, Orain EH bilduk eh esan du ba bueno, badituela proposamen batzuk aipatutakoak, ba enplegu munduan e, E, bueno, irudikatu nahi dien e, e, zuzenketak eta baita ere pensioen e, gaia nik usteet pensioen gaia eta kalean dagoen e, norabateko aserrea, protesta guzti hori e, danak ikusten dugu eta hitortzen dugu baina ez, ez da eskumen kontua bakarrek gu ezin zingea e, ardura gabe kerietan erori esan nahi dut, pensio sistemaren e, atea edo lehioa leio, le, ezin da e, zabaldu ehoz modutan zatikan ez dugu eskumena, ez ditugu baliabide ekonomikoak horretarako eta gu gezindeguna da e, bat batean sortu eskubidea gero erantzuteko modurik daukagu. hau da, eskubidea sortze balimadegu, erantzuteko modu behar dugu, behar ditugu dirusarrerak eta dirusarrerak e, lortzen dira sistema osoa kontrolatzen dezunean. horrek ez du ezan nahi behar e, gehien dutenei erantzun bat eman behar ezzaienik. Baina hortarako daukagu beste sistema bat RGI nahiko asistenziala dena, hau da, pensio bajuenei osagarri moduan emat ezzaien e, diru kopuru bat, baina hori ee e, atxe bilduk, ez du bueno, e, nola bat astu nahi, gai honetan, Eta hor daukago arazoa, txatik <coughs> e, gero enplegurako, e, formaziorako, e, inberziorako, nun sartu behar diran, e, ez dira amaika mila aukera egoten aurre kontuetan. Kontua da e, EH Bilduk e, ikusten duen, aurrikusten duen akordiorik, e, tamaña hortakoak, e, zindegu hemen e, hilargia eskeni, Eta tamaina hortako akordioa posible baldimaira ba, datorren o datorzen e, e, asteetan burutuko da. Dabestela ba, ez dugu akordiorik izango eta porrogan e, joan beharko da ba, datorren urte osoa. E, guk akordio nahi da. Zergaitikan ba presupuestoak e, gaurkotze bali mailduzu, onartze bali mailduzu, arkazki zehatzagoa daukazu. Zure herritarrei begira beharrak nun, ba, baita ere almenak eta albideak horrea e, zuzentzeko, ez? Baina bueno, ez bali da posible, ba, ikusiko duzu. Ze gertatzen, hilabeteko epean ba jakingo da ia aurrera iten dut un akordio posibilitateak ala ez. Nik ga izango ni aquello se baria kasutan daude que de oso arduraz jokatu duela eta arduragabekeriaz jokatzea litzatekeela azken azkena guk nahiko genukeena eta guk egin dugun proposamenean ez dagoela horretatik ezer e, egia da oso komplikatua dela e, pentsio sistema zitze egitea eta pentsiodunei lagundu al izatea e, pentsioaren eskumena gurea ez delako seguritatea de sozialdarena ez delako eta horren ondorioz guk e, diru e, kopuru izu ribat gure esku artean ez daukagulako, baina eraberean iruditzen zaigu badaudela moduak e, ba, une honetan pentsiorik bahuenak dituztenen pertsonak e, laguntzeko eta aregeiago esango nuke egia da e, estrukturala bilakatu daitekeela hemendik aurrera hasi genezaken bidea. Baina nik uste dut ongi pentsatuta hori estruktural egiten astea izan daitekeela modu bat ere pentsatzeko baldin eta gure sistema pentsio sistema propioa bagendu eta gure eskubalego kudeak eta hori nola egingo genuken inguruko herriek demografikoki e, inguruko e, gurearen antzeko e, erronkak dituzten herriek nola egiten duten ikusita beraz usteet, aukeraz betetako proposamen bat dala oraindik ere negoziatzeko zain dagoena baina ez dela arduragabea eta e, e, iriki dezakela gainera bide bat etorkizunari begira herri e, gisarako eh nola kudeatu genezaken ba, gure etorkizuna azken batean ezta gure etorkizuna delako jokoan dagoena kontuhonekin hor dago un diferentzia <coughs> arduraderia esaten du da nenda sistema zabaltze baldi moduzu eta eskubideak sortze baldi modera gero eskubide horiei erantzun invertzaile eta ez daukagu beharreneko baliabide ekonomikorik gaur egun e, gizarte segurantzaren e, eskumena e, giborea izango balitz e, izango luke jaurlaritzak bere osotasunean duen presupostoa haina. Oza, higea amaika mila, milioitaz izketan, ez? Baina, bueno, azidezagun e, e, bidea egiten, hausnarketa ingo nuke, lehenengo, e, lehenengo pauso bezala, eta ikusi Euskal Sistema propio hori nola osatu dailekin, zezu tabean inguruan. hasten ere, elabek sindikatoko e, ordezkaritza batekin egin da guk, nahi dugu, partekatu lehenengo gogo eta hori, eta E, gehiago esan esaten genien. gu ni behinzat space nire herritarren e, e, e, e, ordezkaritza horrekin ertengo kalera erabakitzeko eskubide aldarrikatzea euskal e, pensio sistema bat espaldi baduka guziggurtatuta. Eta erabakitzeko eskubideak ere, zan e, nahi du, ba, persona guztien ongizate hori ba, bermatu egin behar dela. Eta badakigu e, Eskozian eta beste tokietan baita kebeken ere debateak zen e, ze modutan astintzen diran eta mamuak zen modutan astintzen diran. Eta pensioen gai oso gai sensiblea da. Horregatik apretzatzen dut e, ez da aurrekontuekin konponduko, baina bai eukidezakegu behintzat naziora eraikuntza eta gizarte eraikuntza txanpon bereko bi aldeak direla pentsatzen dugun onartean gogo eta bat martxan jartzeko kontu honen ingurua. Ba hortik etorri daiteke gogo eta eta eraberean etorri daiteke mune honetan okerren pasatzen ari diren eta pentsio bahu oiek laguntzeko aukera bat. Ikusiko dugu e, ze aukera ematen dizkik guen gobernuak, gobernuak erantzuan berdugu. Ba, ikusiko dugu elduden hasteetan eta da beidaurek ze emaiten duen. E, begatze alde at ba, pixika bat eh, Euskal Egia hartzen bat badugu bere osotasunean, eh, Eusskaldduen egia eh, eh, eh, nazio aipatzenderarik bega da eta beti zehazten eh, zertasari diren. Bon, dena denhen nuke bakotsak erantzun deza zuen, ba, elementu batekin. Euskal Eitagen zubiak egiteko politikatik zuen kasuan, Zer, zer behar da, zer eskaz da, zetresna behar litzateke. elementu bat emaiteko, Josebagi behar adibidez? Bo, nik uste, e, zubia eta zubingintzaz aparte, e, Euskaldun egiten gaituena Euskara da, hori ezteko. Da, nipentsatzen dut, e, realidades berrinak bizit ditu